А отже, суспільство, що відповідало б його духовним потребам. А тому його особистий, емоційно забарвлений інтерес міг і не збігтися з державним. Переходячи від польського короля на службу, скажімо, до російського царя або й турецького султана, він нікого не зраджував. Лишаючись вірним собі, шукаючи такого притулку, де б можна було максимально Самореалізуватися через втілення у життя може і найактивнішої предметової настанови. Хочеться сподіватися, що сьогодні, після тривалого періоду страшного лихоліття, народ України психологічно готовий будь-що об'єднатися у власну спілку державу, у межах якої тільки й можна забезпечити. Права особистості на підставі верховенства загальнолюдських цінностей це принципово розширить суб'єктивно окреслене поле втілення активно предметових настанов кожного, хто, не зрікаючись своєї спільноти, стає одночасно членом спілки, свідомим громадянином держави, відданим її інтересам, котрі збігаються з його власними інтересами. 5. Як слушно зазначає Кульчицький, для культуроморфічного чинника формування української психіки характерне послаблення впливу європейського активізму і водночас можливість проникнення квієтизму. До цього можна додати таке – зовнішній культурний вплив стає принциповим лише тоді, коли перетворюється на органічну компоненту власної культури – для більшої території України такою компонентою стало візантійське православ'я, що зумовило релігійну формацію української душі, але з характерним послабленням західноєвропейської екстраверсії та посиленням інтроверсії. Цьому сприяло і подальше перетворення України на провінції Москви з традиціями християнізованого татарського царства та наруги над особистістю. Як неодноразово зазначав хвильовий, вальштнепи, памфлети та інше, щоб відкрити нову й блискучу сторінку в своїй історії, необхідно позбутися рабської психіки, хохлацьку розляпаність і сахаринність замінити на вольовість і мужність, запліднені розумом. З тут може виступати європейський інтелігент у найкращому розумінні цього слова з його почуттям самопошани і самоствердження. Добре знайомий нам чорнокнижник із Вюртембергу, що показав грандіозну цивілізацію, відкрив безмежні перспективи. Це доктор Фауст. Коли розуміти його як допитливий людський дух, що став активним рушієм еволюції Всесвіту за біосферно-ноосферною концепцією Вернадського. Перед умовою такого чудового перетворення є пристрасна емоційність, завзятість, індивідуалізм українця, але інтегровані у спільці, державі, створені на послідовній демократично-правовій основі. Вона має стимулювати і посилювати розумово-вольову активність кожного, забезпечивши тому самому кожному нарешті вимріяні і вистраждані волю, правду і долю у такий спосіб перетворивши його на справжню особистість, що відчуває себе невід'ємною, але самоцінною складовою соборної душі України. Шосте. І нарешті останній аргумент Кульчицького на користь зменшення української активності, як експансії у світ, несвідоме колективне довір'я до доброї неньки природи. Безумовно, за таких обставин останнє не потребує перетворення, проте закликає до продуктивної співпраці, не зменшуючи, а навпаки, оптимістично забарвлюючи і тим самим підсилюючи, Активну предметову настанову. Наскрізь позитивне до глибинну психічність оптимально забезпечує діяльність психіки.